але герої залишилися встиляти її підніжжя. Йому дали за заслуги і забрали у розвідку. Не мав чим тішитися, бо розвідники ходили по бритві і не витримували довго. Були занадто цікавими для німців, і кожна зозулька, котра вигідно умощувалася у гілках старих дерев, або ж навіть на сітці поміж кроною, доволі просто знаходила шлях до їхніх сердець. Снайпери дурно хліба не їли, і якщо хлопці не були безславно і з-під тиха підстрелені, як куріпки, то людська бойня, що тут тривала без передиху, жерла їх цілими пачками. Коли побачив, як усю їхню провізію висипали у вирву і перемішали із землею ще до того, як німці почали без кінця кричати у свої чорні металеві капелюхи «Бійці, здавайтеся», він зрозумів, що з ними тут покінчили». Він часто думав, що утримувало його довше від інших при житті, тут, де розвідника вистачало якнайбільше на місяць, а потім зрозумів дика гарячка, яка сиділа у ньому, яка не дозволяла бути на одному місці, яка відточувала блискавичну реакцію, швидшу за кулю. Але тільки починав про це думати, все пропадало. Кулі лягали поряд, свистіли біля вуха, і він гнав від себе будь-яку думку. Бо могла його приспати, збити з пуття, облутати, сповільнити кров, врикти. Під ним горіла земля, кулі не наздоганяли, лисяча обережність не відпускала, сам був кульовою блискавкою, бо не знає страху й втоми. Міг йому дорівнятися лише грузин вано, може, тому й трималися разом. Закликів з металевого капелюха не послухав, був розвідником і звик чинити на свій розсуд. Вдень лежали у болотах, а вночі виходили з вогненого обвалу осколків, куль, чужого гвалту, прожекторів, важко, як з власної шкіри. Власне, не виходили, а товклися на одному місці, випрошуючи, хто як і у кого міг, шпарини у цьому пекельному кільці, через яку можна було б вислизнути, хоча на мить у світ, в якому не стріляють. Мовчать і п'ють горілку Вдень лежали у болотах званих волховськими А це вже само по собі означало смерть Розчинялись у тувані, переходячи в холодну важку густину Котра називалася землею Переходили трохи зарано, бо ще дихали Хотіли їсти, випорожнятися і жити Світ, який покинули, давно не існував Стерся, притупився Жевріла лише мала вогнина Звідси Геть. Місько був впевнений, що вийде, тому терпів. На ньому сиділа жаба і незмигну дивилася лупатими очима. Якби її вловити і засмажити, рештки того, що називалося слиною, зібралися у нього в горлі і кавкнули. Не хитнувся, аби не видати себе перед поблизькими деревами, за котрими сиділи снайпери, знічев'я пострілюючи по всьому, що рухалося. За деревами була висотка, з котрої поливало кулеметним вогнем. Він знав, що там за тією висоткою воля. Чи так собі придумав, аби ще протриматись, чи хотів переконати у тому хлопців, але вони вірили, що за цією тисяча першою висоткою воля. Давно вже постихали, охрипнувши закличні медові голоси, які обіцяли те саме, що обіцяли й ці. Бій, смерть і вічну славу. Він знав усе і без них, як знав і те, що двом панам не служать. Зрештою, обидва були для нього чужими, тому терпів. Жаб, болото, снайперів, війну і ждав часу. До всіх приходить їх час. Мав прийти і до нього, до них. Головне – не втомитися. Сержант Малінков шепотів при кожному пострілі чи свисті снаряда щось про Бога Мать. Мусив йому сказати, аби не чіпав хоч Бога, якщо вже не міг у цій мишоловці у нього вірити. При цьому снаряд ляпнувся майже поруч і не розірвався. Всі лежали біля нього і не могли поворухнутися. Сержант замовк і втупився в невеличку ямку, яка кожної секунди могла стати для них великою. І місько відчув перше за весь цей час, як його втомила війна. І ще відчув нестерпне бажання змінити щось або вмерти. Сонце, що швидко і червоно заходило, врешті щезло. Жаба знуджено плигонула в напрямку тієї ямки, хоч би вона у неї не ляпнулась. Але знову меланхолійно застигла, і він подумав ще, як спішно біжить час життя».